Eta lurralai eskua klubekor ordezkaria den gorkarretxearekin izangara baita re eta berak bimia urteko azken txapelketaren valorazioa egin digu baita, bimila eta urteko lehen txapelketarena ere horrezgain klubaren ha amargaren urte urrenaren valorazioa egin digu, eta bimila hogeita laurako txapelketei begira ere jarri da aurrra ikuspeak egin dizkigu edo bimila eta hogeita laura begira dituzten ideiak ere kontatu dizkigu beraz adituko dugu. Pasaden abenduaren 83an Gabonetako eskuaz eh, taldekako chaprek eta zen hartalekuko kiroldegian chaprekita eh, berezia da eh, orokorrean eskuazeko eh, eskuaz klubeko jokalari guztiak parte hartzen baitute eta hiru eh, jokalarisoz atutako sortzi talde eh, antolatu, antolatzea lortu genuen Bigarren aldiz, eh, taldeak eta inklusiboak eh, izatea lortu genuen inklusiboak parekideak bakoitzitzahi dezala nahi du dezala baina esan edoguna da talde bakoitzean izon esko heldu bat emakume, emakume bat eta gaztetxo bat eh, osatzen zuela. Horrela hase ba, eh, taldeen arteko eh, partiduak, ba bakoitza bere maia respetatzen zuen, hau da, e, talde bakoitzeko gizoneskoen kategoria, beste gizoneskoen aurka jokatzen zuen, talde bakoitzeko nesken <coughs> jokalaria, beste nesken e, artean jokatzen zuten eta berdina, ba, gaztetxoen artean. Horrela, ba, pixka bat, e, talde giroa e, sortu, elkarlana eta elkarrrian animatzea ere sustatu, eta askotan ere ba, ba partidu bat galdu, bestea irabazi ondoren, azkeneko partidua eh erabakagarria bihurtzen da. Asketa azkeneko partidu hori askotan ba, neska batek dauka bereskuan edo eh dela gutxi hasi den e, gaztetxo batek hori agian batzuei ba sekula eksperimentatu ez duten sentsazio bat da batzuetan onerako eta bestetan txarrerako, baina, bueno, egia da momentu horietan, ba, kristonanimoa eh, jasat zitu la jokalari horek, eh, bere maila edo bere adinaren bere adinez apart, ez, esan nahi dut. Orduan, bueno, egia esan, ba, oso oso eh, erakargarra izan zen, eh, familia asko bertaratu ziren beraien semea bak animatzera eta, pff, denen hitzetan e, txapelketa boro bila izan zen e, orokorrean. Bestetik, e, larun bat ontan, urtarriak amairuan, urte berriko txapelketa individuala ospatu genuen, e, urtere bezala. Horten, e, hogeita masei jokalari apuntatu ziren, hogeita bost bat gizamezko heldu, lau emakume eta sortzi gaztetxo. Eh, Txapaketa guztian zehar lau partidu jolastu zuten jokalari bakoitzak naiz eta irabazido galdu denak partidu berdina jokatzu zuten denak irusetea izan ziren pixka eta azkarra ba, eh, guztia jokatzeko debora mateko eta bueno Txapaketaren garaie Xabi Azalde egizan dugu final oso horra jokatu zuen eh, Adrian Beloki nafartarrenen aurka Nesketan Joni Turria, Joni Turria eta Chris Santamaria izan zirenzunera ere etxizirenak. Joni irabazle bukatu zuelarik. Eta eh, gaztetxoetan eh, unazmaritzkurrena ba, betiko gure txapeldun txikia. Gaien duzen ba, nahikoa errex. Eh, azken aldia nasko entrenatzen nahi da. Eh, eta hori bueno, nabaritzen da ez hemen irunen, ba, horiek, eta kanpora junbea izaten duela, ba, pixkat, lehiatzen jarraitzeko. Honekin batera, ba, e, 2008a irugarren urteko balorazio bat e, plazaratu nahi dugu. Kure e, amargarren urteuna, urte urrena urte urrena bete izan dugu. Amar e, txapelketa burutu ondoren, te urte berezia deñaan eta zeo zer berez egitekotan hor ba, hori izan zelako gure helburua, eta bete dugulako, Partar, parte hartze aldetik ere klubean laurogei bazki izatera irxigia, naiz eta eh, jokatzeko entrenatzeko irupiste izan. Ez dugu harttzen jarrera hori mantentzea udaletxeen aldetik baina, Gure aldetik, eh, behin eta berriz, aldarrikatu eta eta demostratzen nahi geha eh, espazio hori behar dugula jentren atzeko eta jende, jende datoseen jende guztiari ba, leku egiteko eta, bueno, ba, gutxien ez behintzat, eh, badiru di txaparketa kantoratzeko lagugarren pista hori erabiltzen uste jarretzen digutela espere dugu hala izatea Eta erabaki hori, behin behatiko kontxolidatzea, e, pistak eskatzen duten eraberritzearekin. Da, lurra, paretak, eta hainbat elementu oso, oso oso oso egoera txarren daude. Eta, eta are okertzen dihoa, baina lengo pista horrek daukan erabilera okerra horren gatik ezta. Balorazioz aparte, datorrenik kur, eh, kurtxoa edo denboraldiari begira, eh, Alicia Chopinena, Txapeketa Nazionala antolatzea, antolatzea jarraitzen erabaki dugu, esfortzu ekonomiko eta logistiko desaintze eskatzen duen arren, eh, Espainiako Federazioak oso oso posikartu zuen Txapeketa bat izan zen, eta emakumenganako e, apostu hori mantentzen, saiatzen ba aleginduko era eta ba ordurako ba leen aipatu ditudan pisten eraberritzea e, beharrekoa dira. Ez txapaketa kondicionatzen utelako baino bai jokalarien parte hartzea. E, pista beharrez dagoen bezala ez E, Lesionatzeko arriskuak daude, zorua ez dagolko bat ere ondo. eta horrek ba, e, goi goimailako eskuasenariak josatzen ditu. E, txapaketa honetara e, gehien bat eskuaz jokalari profesionalak etortzen bai dira. ez bakarrek estatuko onenak baizik eta beste hego Ameriketako jokalari asko ere... E, estatuan zehar ditogu lako eta, eta gure txapeketa etorri izan hoi e, direlako, ezta orduan berriz ere gure artean izateko oso garrantzitsua da guretzako behin betiko hamaik aldiz eskatutako eraberritzu hori e, gauzatzea eta benetan laupistak e, laupisten irikira behar matzea Azkenik e, asko eskertu nahi dugu klubaren ibilbide honetan e, gure babesle eta laguntzaile guztiei eh badakigu eskuaxa zer den baina gure babesleak ere aitortu jigute e, ez ezaguna zen kirolori irunen ezaguna bihurtu dela bai aldeonak talde txarrengatik baina eh beraiek ba, ba gurekin jarraitzea Erabaki baki dutela, oren, txe, oren dela berri, oren dela gutxi, eta, bueno, saietuko era bagezle berrien bila juten, ba hori ez, ba gure, gure lana begi biztandago eta gure kompromisua ba, benetakoa delako. Horretik ere, mila esker bagezle eta noski ba, gure gana atortzen diren jokalari eta familia guztiei.